sallallahu alihi washabi wa man tabi'a din amma bad kao što znate mi prije iftara imamo kraće obraćanje pola sata ili 20 minuta vezano za ramazanske A neka pitanja meselito meslično ja sam ja namjeravam da izaberem neke neka pitanja koja su koja su bitna koje bi trebali znati i koja se češće ponavljaju. Pa smo počeli, prošli dva puta i danas nastavljamo sa započetim. E, narodna mesela je pitanje vezano za klanjanje teravih namaza. Je li u redu, je ispravno, je dozvoljeno da se klanja teravih namaz kod kućenja? Teravih namaz u sluštini je kiamu lejli. Samo što se uz u, u Ramazanu naziva teravih namaz. Što je nastalo od riječi iz Da su oni koji slanjali teraviju odmarali se. Znači, klanjaju četiri kata pa odmori, pa četiri kata pa odmori i tako dalje. Shodno kako su odreživali koliko da klanjaju. Kad su klanjali u džematu. Uh, uglavnom, zašto ova tema, zašto je uvomisela bitna kod nas? Bitna iz razloga što zavisi od mjesta do mjesta, desi se da, da, da se ne može naći džamija, mešći gdje se koliko toliko normalno klanjaka. Kažemo, normalno da ne bude tako brzo, da se, da se mogu potpunuti ruknovi namaza, pogotovo vračanje sa ruku, odlazak na seždu i tome slično. A sa druge strane, i da koliko toliko čovjek osjeti slast u namazu i da uživa, a ne da to bude jel, jako kratko nakon Fatih I najeti i brzinski nekih 20 rekata gdje, gdje čovjek se samo umori, kako to i Efendije kaže, ili fizkulturu radi, jel, a u stvari ne osjeti slac namaza ili ljepotu klanjanja. I znači imamo u praksi to da čovjek slabom može naći neko mjesto zaista gdje zadovoljava te neke krite kriterije nekog normalnog namaza, te ravi namaza da da a onda sad kad stavimo problemi i ovaj to klanjanje žena iza muškaraca pa se ne može izaći kad hoče i dođ ako čovjek zakasnili tako dalje ovaj, tako da što čovjek razmisli da li da, da li je bolje da klanja kod kuće ili u džami E, ovo, govorim, jel, ovo govorim sad sa mojih strani i mnogi drugi ljudi koji su, koji su sami upali u tu, u tu dilemu, da li uopšte da ide klanja u džami ili da klanja kod kriče. Opet zavisi od mjesta od mjesta, znači ima ima džamija, ima mešćida gdje se zaista lijepo klanja, gdje se čak klanja i po dva rekata, jedna stranca sučine rekatu, a dva se klanja i tako dalje. E, Uglavnom vezano za taj propis, većina učenjaka ovog umeta je na stavu da je klanjanje teravih namaza u mešćidu mustehab. Što znači nije važiv. Naravno, uopšte, uopšte e, e, teravi namaz je potvrđen i sunet, a ne, ne važiv. Pa kaže, imam nevevi, da su učenjaci složeni oko toga da je klanjanje teravije mustehab, s tim kaže da se različe da li je vrijednije klanjati u kući pojedinačno ili u mešćidu u džematu a znači, što potom pito učenjacima razilaženje gdje je vredno da se, osoba klanja travi namaz u kući ili u džamati ako se neko čudi otkud ovo razilaženje iz razloga što poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima što je preneseno nije klanjao osim tri ili četiri noći odnosno tri četiri puta više noći tri četiri puta je klanjao sa sahabima u džamati to ne ciljano da govori da da ih pozove da klanja u nego bi on klanjao za sebe pa bi on klanjao za njega pa i onda prekinuo klanjate dok nije preselio iz ga pajasnio u tom hadisu da je prekinuo klanjate ravi namaz u džamatu džami kaže khashiye ten entufreda aleikum istraha da ne bi, bio, pa bi da ne bi teravi namaz bio propisan nama posle njega ili da njegovog života a nakon toga za vrijeme pobekrali da su rabii uopće ne sklanjali teravi namaz u džamatu sklanjali se svako za sebe Uh, i prvi dio u početku Helafet Omer radijallahu anhu doko nije naredio dok nije došao na tu ideju znači naredio u Be ibn Kavu i Temimu Dariju da oni predvode namaz u haremu poslanika sallallahu alayhi ve sellem u mesdžidu poslanika sallam, pa su oni počeli da klanjaju kako je došlo opisno hadisu uh, u kojoj vidješ Buharija u Sunsah i uh u glavnom dolazi ta dilema jel ovaj I zato učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, jer je, znači, a nakon toga, nakon što je Omer adjelno uveo teraviju, neki, mnogi od učenjake, od a shaba, sami za sebe klanjali teraviju. Znači, nisi klanjali džematu. Pa, kaže, imam nevevi, većina učenjaka smatra da je bolje klanjati teraviju u kući nego u mešćidu. Kaže, na tom stavu, Pardon, i većina, nego mnogi učenjaci. Većina učenjaka je da, je treba da, da se klanja u mešidu, pardon. Znači, a ve, kaže, ima neve, znači, mnogi učenjaci smatruju da je bolje klanjati teraviju u kući nego u mešidu. Pa onda on prenosi alkohol. Kaže, na tom su savu malikije pod šartom da to ne utječe na prestana klanjati teraviju u mešidima. Ako će doći do toga, onda je bolje da se klanja u mešidima. Uh, a to je innače znači, ravajati rava u šafijskom menziju. Pa ono da imam šafija smatra da je bolje da dobri učači Kur'ana klanjaju kuće. Ovo je zanimljivo obrnuto. Kod nas bi obrnotu, to obrnuto bilo na dobri klanjaju ljudima, a ne ukući. Uh, Također na ovom stavu je Ebu Jusuf od Hanefija, učenik od Ebu Hanife. Također navodi Muhammed ibn Asnir Nervezi u svojoj knjizi Muhtesar Kitabu Ki'amu Leil. Predaje, vjerodosti i pravede, koj od selefa koje je klanjao teraviju u kući a ne znači u kući a ne u mešdži znači van džemata pa što prenosio od Omera radijallahu anhu od Osmana od Abdullah ibn Omara znači od njih trojice sada da nisu uopšte klanjali ali znači kada je uvedena teravija nisu klanjali teraviju u džematu u mešdžidu a od selefa poznati Karia ibn Hormuz oni klanjao u kući ni klanjao u džematu pa onda Rabija Al-Qasim, Salim ibn Omer, sin, sin od Omer radi Allah, onda Nafija, onda Orve, Muđahid, Omer ibn Abdulazi iz pravidne halifa, je navodio od njegde, on klanja u kući teraviju, namad ne u džematu. Ibn Aun i mnogi drugi. Znači ovo su oni poznatije od Tabina. Kaže Muđahid, ako čovjek zna deset sura, neka ih ponavlja i neka neklanja u Ramazanu, teraviju za imamom. O navodim iz razloga da bi se znalo znači da nema nikakve smijetnje ako dođe do, do potrebe da čovjek ili iz nekog drugog razloga ne zato što ne što nemamo ovaj što što nemamo gdje otići plaňati u džemaatu nego iz nekog drugog razloga ode sa ugoste ili na na, na iftar i to nešto slično znači nema smetnja čovjek plaňak kod čita taraviju sam ili je zajedno sa porodicom sa suprgom i tako dalje znači u tome ima rini, a vidimo koliko učenjaka od Selefa bilo smatralo da je bolje i vrednije klanja teravi namaz u kući nego u džematu Allah zna najbolje ovdje kad neko rekao pa šta je bolje šta je ispravno ispravno je ovdje gdje se čovjek u kojoj situaciji čovjek osjeća bolje u kojoj više se uh, uh, preda namazu bude iskrušeniji osjeti ljepotu namaza čovjeka koji klanja u džamatu, u džami, a od tog namaza, jel, niti iskruša, niti osjeti ljepotu, niti e, na, ono što treba da dođe u namazu, sve to ne osjeti, a, a zaozvra, kada bi kada dođuće, suprotno se to dešava, nema sumnje da je bolje, onda da to klanjaka ja, odkuće. Za njih lično govorim, konkretno, jel. Ja. Uglavnom, bitno da znamo, znači, da to nije nešto novo, da to nije novotarija, da to nije e, cepanje džemata i to mesečno ako bi neko radio ovako da klanja kao ko što ćete ravina mas narod svakako on jednom stehab da se klanja